Poesias. Zorica o Teodosia Păcătoasă Când am intrat în sala bogată de ospăți, N-am fost deloc orbită de florilor răsfăț. Nu mai căutam privirea bărbaților distinși, De vinul vieții dulce spre patimă încinș. Uitasem gustul dulce al buzelor fierbinți Și toată desfătarea din așternut de prinți. Eu fața mea spălasem cu-a lacrimilor râu, Îmi primenisem haina, și acum în loc de brâu îmi încinsesem trupul cu înfrânare strâns. Gustase mult din pâine de post, muiat în plâns. Pășam acum ușoară ca pruncul îmbăiat. Cu trupul spălat proaspăt, Cu sufletul curat, Păstrasem din viața de desfătări Un vas de gingaj alabastru, Cu mir de nard rămas Cu prețul unor zile trăite în desfătări, Alături de un tânăr de dincolo de zări. Din toată bogăția atâta mai aveam și mir recunoștință să-l dăruiesc vroiam. Când am intrat în sala ospățului, știam că voi găsi acolo pe cel ce căutam. Nu m-am sfiit de Simon, bătrânul fariseu, care îmi știa prea bine întreg trecutul meu. Eu l-am căutat cu ochii pe blândul învățător, Cel ce mă mântuise din focul arzător. Am spart gâtul subțire al vasului, și apoi, plecând mil genunchii în țărnă, din apoi am apucat piciorul divin al lui Isus. Cu mir l-am uns și lacrimi și sărutări am pus pe sfintele picioare, ce mult s-au ostenit. Și părul meu. În valuri căzând s-a despletit cu el ca și mătasea unui prosop. Am șters prea sfintele picioare și atât de mult au mers. Știu că învățătorul nu s-a ferit de fel când eu, o păcătoasă, mă apropiai de el. Mai știu că glasul dulce acesta le-a rostit: Merg, fica mea! Credința acum te-a mântuit. Kifor Krainic. Vecernie. Pe aici în sus e schitul la schitul a capăt de colnic. L-a zugrăvit pe vremuri la rion cel drept, cu sfinți între de galben borangic și sfinte împodobite cu iquisar pe piept. Auzi un clopot mișcă văzduhul peste munți și se boltește în sunet cât cerul de mărgean de dincolo de lume te îndeamnă să renunți o taină fără moarte la cu pământean. Vom asculta din strană vecernia în sobor, când intră în schit odată cu pasul serii lent în murmure ca zvonul albinelor în zbor, năluci călătorite din vechiul testament. Cu aur pe odăjdii, îmbălsămații tei vor îngâna soborul prin geamurile mici. Eu recita voi psalmul sublim 103, iar tu, lumină lină, m-aș bucura o zici. Când, la sfârșitul slujbei, vom săruta sfios argintul sfintei scoarțe de evangeliar. Ne va părea o clipă că ne-a zărit Hristos, mișcând încet perdeaua intrării în altar. PANAIT CERNA TREI ZBURĂTOARE Din larga pus trei zburătoare s-au îndreptat înspre calvar, să ducă laudă și dar durerii cele roditoare. Dar cea din tâi venin zadar. Zbura aproape de pământ, își căuta ceva de hrană, și n-avea vreme nici având să urce până în vârful sfânt, la omul fără de prihană. Iar când s-a șters de tot din zbor, Veni o ciocărlie în ora când Crist Cerea un ajutor, Când duhul morții dă fior În sufletele tuturora. urcăm văzduh ca pe o scară Și se cântec din tărie, Un imn de blândă primăvară îi alina durerea vie, Îi ajuta lui Crist să moară. E pace ca în altare, Duiosul, sfântul cântăreț, căzut din slăvea mețitoare. Și iată vulturul, Măreț, scăldat în cald apus de soare, porni din culm ca o furtună, dar și-a frânat avântul jos, tăind un cerc larg, maestos, făcând din zborul lui cunună deasupra crucii lui Hristos.